nie soos kyns na 7 uur Suid-Afrikaanse tyd en jy is ingeskakeld by Net Radio SA so jy moet nie weggaan nie jy is op die rechte plek Koor, ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za www.netradiosa.co.za www Al die informatie wat jy nodig het vir een radiostasie om te weet waarover het gaan, wat die programme en die omroepers als daar te vind en dan is daar ook ons archief waar jy kan gaan luister na programme wat al reeds uitgesaai is. By ons archief gaan die man uit by die spesifieke maand, is het een oktober maand is of wat maand en dan luister jy Of jy kan dit afvlaai, of jy kan net daar luister na enige van die programme wat alreeds uitgesaai is. Jy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai hiervan uit Ayrini in Pretoria, Suid-Afrika en ons programse naam is Oordenking. Ons oordink en bepeins en mediteer oor Godse woord. Omdat dit vir ons belangrik is om dit te doen, Jezus self het vir ons daaraan herinner, dat die mens nie van brood alleen kan leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God voortgan. Daarom ons groot voorrecht om jou te nooi, waar jy ook al jou mag bevind, of dit nou hier in Zuid-Afrika in een van ons stede, dorpe, platteland, plaas is, en of jy in die buitenland is, daar in die verre noorde, Ruslandse area, Saratoft, waar, waar Pieter, ons boete Pieter Erasmus gewoon ek ook luister en dan een bykie meer na die suidekant, na die Arabiese wereld, daar waar ons sissies Linda en ook Tania en miskien van die ander vriende en vriendinne dat ook luister. Maar nou of dit in die buitenland is en of jy hier by ons in Zuid-Afrika is, tyd, baie internet, radio beteken nie, baie nie, behalwe die tydzone. Met ons in die directe, levendige uitsending, is dit nie altyd vir alle mense moeilik om by die tydzone an te pasie, want baie mense is so 8 uur of nog wanger, achter ons tyd en ander weer soveel voor ons, en zou dit miskien een bykie moeilik wees. Maar vir daar die rede, dan ons archief, waarom is na die potgooi podcast, kan luister op jou eie tyd, want dat dit gerieflik is. En ek hoop jy is gerieflik en gemakkelijk, en ek wil graag gee, jy moet rustig wees en gegroet voel, daarom groet ek hier in een paar verskillende tale, in die Russische taal is Drafutja en Privet, en in die Arabische taal, Salam, Alikum, maar daar is ook ander maniere, Mergebaan en alan was Salam, en Duits, Goedenabend, Hebrews, Shalom, Greeks, Kalimera, en dan goeie naand, en good evening. So is baie, baie welkom en ek vraag jou om jou self een rustige plekje te vind wanneer jy na die hierdie luister om het die mens moet ontspan. Jou gedagtes was die heel dag bezig met al die noodzakelijke dingetjes wat jy vandag moest doen en alles leem maar vlak in die geë, en soms onwillekeurig kom dit nou daar binnen in die mense geë, alles het nou al later in die onderbewuste, dan kom dit soms maar weer na vore, en hinder een mens soms een biekie. Daarom moet die mens doelbewust probeer om te ontspan, die lichaam hield om al totaal en al kyk hoe jy kan ontspan he, koop die tyd uit vir ontspanning van die lichaam en die siel, lichaam en sielste mensie, gees is baie skerp, honger en dors, eindelijk soos een pasgebore babiekie, na die onvervalste melk van die woord, om daardier op te groei. So, dit is my voorrecht om met jou die woord van God, die skipper, wat hy die niks, die ganse heelal, in ansijn geroep het, en wat ook ons God en Vader is, as een mens wederbaar is, het is nie wonderlik om te denk, dat jy een hemelse pa het nie, hemelse vader, uit wie ek en jy geboore is, dit wat mense wat nie wederbaar is nie, nie verstaan nie, my skrif self, aan ons dit mooi logisch verduidelik, die natuurlijke mens neem die dinge van die gees nie an nie, dit maak nie vir ons sin nie, die rede sal een mens die hele tyd sulke soort mense rondom jou kry, wat nie mooi verstaan nie, en dan argumente probeer voer, rondom die bestaan van God, en ook oor die Bijbel, en alles wat ons in gloe. Nou ek het nou nie probleem met ander mense sy geloof nie, ek sal nou nie daar gaan probeer om hulle te oortuig, om nou nie meer te glo nie, as ons net kan getuig, dan is dit wat ons doen, want die geest van die Heere oortuig mense van sonde, en van gerechtigheid, en van oordeel. Ons kan maar net getuig, ons kan net een instrument wees in die hande van die Heere, dit wil ons graag ook wees hier op hierdie radiostatie, omdat hierdie golwe dwars oortuig, die wereld gaan en daar soveel biljoene mense op die aarde is en ons weet van hoeveel mense daar per minuut sterf tegen ons sitstellende tempo en as een mens sterf sonder dat jy Jezus aangeneem het dan is een mens baie diep in die moeilijkheid En ons probeer om mense te waarski, maar een mens kan dit maar net op een manier doen, as jy kan maar net die woord van God aanhaal, soos wat Jezus dit ook gedoen het, as jy onthou. Daar in die woestijn, waar hy bezig was om te vas, sy 40 dae vas, Duivel om aangeval het mens elke keer die skrif aangehaal, want die duivel self haal ook skrifte aan. En dan moet jy oplet na Jezus' methode, hoe hy skrif met skrif vergelijk, en sê maar, ja, daar staan ook geskryf. Want om skrifte net aan te haal, en soms uit verband uit aan te haal, en uit context aan te haal, is nou nie altyd voordelig nie. Maar probeer dit in elk geval die geest van die Heere, wat in ons woon, sal ons help, Die geest van die Heere tree vir ons in met onuitsprekelike sichtinge. Die geest van die Heere weet van ons worstelstrijd, want die Bijbel is door die Heilige Geest geinspireerd. Weet van Paulus, die skryf in die VCR 6, ons worstelstrijd is eindelijk die teen mense nie. As dit nou maar net teen mense was, dan was dit baie makklik maar dit is nie tegen een mens nie, dit is nie tegen vlees en bloed nie, dit is tegen boze geeste in die licht. Ek kan jy maar nou vra, man, wat van mense wat altyd rondloop en moeilikheid maak mense, dit is maar eindelijk maar hierdie boze geeste wat besit neem van een persoon. Dis, hulle kan het jy op een ander manier juist doen nie. Net een voorbeeld vir jou te gee. Boze geeste is ons nou geeste. Dit is soos wind. As jy blaas Net soos wat Jezus geblaas het en hy sê ontvang die heilige gees So as een gees nou voor my staan, kan een geest my byvoorbeeld nie een klap gee nie. Dit gaan nie werk nie, hy kan maar klap soveel as wat hy wil. Maar wanneer dit effectief is, is hy binnen aan een mens inklim. En nou is die persoon onder sy beheer, dan kan hy jou klap gee. Ok, waar je groot moeilikheid aan doen En dis nou hoe die duivel dit recht krij Mensen te gebruik Maar ons moet omweerstaan En ons moet die volle wapenrusting van God aanhe En so sal ons kan blij staan En met die woord van God Een mens kan nie eindelijk anders tegen die duivel optree as met die woord nie. Argumente daarvoor lag hy. Maar as jy die woord anhaal, die woord is die woord en die woord gedras, het gesag en God het gesê, hy wakker oor sy woord. So ons kan met groot vrymoedigheid die woord van God aanhaal. Al lag iemand daarvoor, dan moet hy of sy maar lag daar oor. Die oordeel leek ook nie by ons nie. Daar is God in die himmel en hy gaan eendag oordeel en alle mense gaan voor Jezus verskyn of voor die wit troon oordeel van God. Ons het, is hier om te getuig en ons getuig en is hou aangetuig en God is met ons en saam met hom is ons meer as oorwinnaars net soos wat David daar ten Goliath die gevecht gehad het hy nie na hom gekyk en nie die grootheid van hom raak gesien nie hy die grootheid van God gesien en dis hoe ons staande blij nie in ons eie kracht nie maar ons weet, ons is enig meer as oorwinnaars dier Jezus Christus, wat vir ons die kracht daartoe gee. Kom ons luister na retief Burger, wat vir ons syng God is liefde. God is liefde, wonderlik om dit te weet. E beden van liefde doen dat hij ons zijn zie gestieren Om onszon te verschen. God God is liefde Je heeft za E beden van liefde doen Datat hij ons zijn ook Omo sonder, so verschwindt. Hey, wie bist du da? Licht kommt, heite Luft der Omo ist verirrt. Noch keiner sagt, die Profan lies den Lied, meid lieber auf von lies den Lied. Hey, wie Jy ja, is sagter in, sagte, in betenk van die liste doen ons sien gestuur het om ons om te ver te sê heiwat heiwat hier staan Hy wacht, hy wat eerst dan lief gehad het Het in liefde ons vergeet Nou kan ons uit God gebore Uit die bron van liefde leef Uit die bron van liefde leef ingeskakeld by net radio SA en luister na Dr. Tini Eiders wat uitsaai vanuit Irene, stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika. Die is baie welkom oor. Ons praat een bykie oor liefde. Ek voel dat ek vanavond bykie daar oor moet praat. Rechtig. As mens kyk na Paulus wat homself onderbreek het in 1 Korinthus hoofdstuk 12 tot 14 waar hy skryf oor die gaves van die gees, wat beteken is die vrug van Godse gees wat in ons woon so ons vrugte van die gees en noem my al hierdie verskillende gaves wat die mens kan hee, maar onderbreek homself met hoofdstuk 13 waar hy uitsluitlik dan praat oor die liefde Maar nou sê al het jy nou al hierdie dinge. Maar jy het nie liefde nie, dan gaan dit jou niks baat nie. So 'n mens wil nou nie dit ignoreer nie. Mens mag nie die die liefde ignoreer nie. Probleem is net hoe verstaan 'n mens liefde. Omdat ons het alkeen woordeskat tot ons aangeleer het. Een taal bestaan uit woordeskat, is die hele klomp verskillende woorde, duizende van hulle. En dis hoe ons begrippe oordra, is met hierdie woorde, ons woorde het betekenis. Probleem hiermee is net dat alle mense heg nie die betekenis aan elke woord nie. Sommene het een voorbeeld vir jou te gee, in die Griekse taal, het ons bijvoorbeeld drie verskillende woorde, vir lief hee, om iemand lief te hee, of dan die woord liefde, die selstandige naam woord, wat van die werkwoord eindelijk afgeleid is. So het ons bijvoorbeeld woord, in Grieks wat beteken of die woord self as hy kom uitspreek vir jou is phylos by voorbeeld phylos daar woord ken jy by uit die woord Philadelphia Philadelphia Philadelphia is een kombinatie van twee woorde phylos en Adelfos waar Filos dan nou vriendskap is, en Adelfos is, is, is een broer. En verstaan, ons het het so gaan vertaal, bijvoorbeeld met broederliefde. Dan het ons boon behalwe daar woord Filos, het ons ook die woord Agape, wat ons ook met liefde vertaal omdat ons nie in Afrikaans meer as hier die een woord het om die begrip van liefde wat een omvattende begrip is wat baie meer as een skakering van betekenis het en wat as jy nou na die Grieks kyk en besef jy daar moet ons nou skakeringe wees as jy die drie woorde nou langs mekaar so sit Filos, Agape en Eros. Dan sal jy sê, ons vertaal dit alles net met een woord en dis met liefde. Maar in die Greekse taal het dit ander skakeringe van betekenisse as wat ons nou in die Afrikaanse taal of in die Engelse taal het. So die woord liefde self het ons verskrikkelijk verskraal tot ons eie persoonlijke begrip wat ons het. Jy kan self gaan sit, jy kan gaan sit en mediteer, gaan sit en denk en vraag jy af, wat beteken die woord liefde nou eindelijk vir jou? Jy denk aan liefde, waaraan denk jy, aan wat? Wat is die inhoud, wat jy daaraan aan heg? Nou kom ek lees, vir jou in 2 Johannes, die tweede brief van die apostel Johannes, kom ek lees om hier van die eerste hoofdstuk af, die eerste vers, die ouderling, aan die uitverkore vrou, en aan haar kinders, wat ek in waarheid lief het, en nie alleen ek nie, maar ook allemaal wat die waarheid leer ken het. Kijk nou wat is interessante stelling, maak Paulus hier, hy sê die ouderling, aan die uitverkore vrou, en aan haar kinders, wat ek in waarheid lief het. Hy sê ek het daar in waarheid lief. Nou verstaan jy, hier is een begrip wat nou hierby kom, een beskryvende begrip, een kwalificeerende begrip, van om in waarheid lief te hee. Nou as dit nou nie daar gestaan het, waarheid nie, dan sy so dan ons nou net gesê het wat ek lief het. Nou hoekom nou dan hier die in waarheid? Kan nie sien as moet ons een verskil wees? Dat een persoon byvoorbeeld vir iemand kan sê ek het jou lief en dan is dit nie die waarheid nie. dan sê hy nie alleen ek nie, hy sê, dit is nie net ek wat hierdie uitverkore vrou nou lief het nie, hy sê maar, elk een, maar ook amal of elk een wat die waarheid leer ken het. Jo. Nou die waarheid, as ons een definitie moet geven waarheid, dan moet ons dit wat Jezus gesê het in acht neem, want hy het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Nou as Jezus die vleesgeworde God is, dan moet ons toch sekerlik aandag gee aan wat hy sê. En dit hoog En dit ook sien as waar. Nou hy het ons gesê, hy is die waarheid. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. So as ek dit nou die sin recht verstaan, dan kan jy nie rechtig die waarheid ken as jy Jezus nie ken nie, want hy is die waarheid. Maak dit vir jou sin. Stem jy saam. Oortuig daarvan in jou geest, sal jy saam stem dat as Jezus sê, ek is die weg, die waarheid in die lewe, dan kan jy nie sê, jy ken die waarheid, as jy nie Jezus ken nie. Maar dit neem ons nou nog na verdere paie, waarop ons al moet loop in die denken van, wanneer kan jy sê, dat jy vir Jezus ken? Dit gaan oor een baie, baie intieme liefdesverhouding dan, wat die mens met hom moet hee. En hy is die woord. In die begin was die woord, die woord was by God, die woord was God, die woord het vlees gewaard. Jezus is die woord. Mensen hierin leeg groot, groot, groot geheim opgesluit. Jy moet God Gods woord lief hee, om Jezus te kan lief hee. Jy moet die liefde hee vir die woord. Nou kom ons vat die voorbeeld Net om a bykie daar by stil te staan Kom ons neem een voorbeeld Van iemand wat by die huis aankom By sy huis, waar huis aankom En die hond Kom daar uit sy plek waar hy le En hy kom staan hier by jou Of hier by hier die persoon en hierdie persoon vat die hond en druk die hond en gee die hond een soen op die kop. So jy sê, dis een prankie van liefde. Wel, dis nou nie een prankie van hart. nie. En die teenoorgestelde van liefde is haat. So is een vorm van uitdrukking, want dit alles alleself is nie liefde nie, sê nou maar, jy gee die hond nooit kost nie, en jy gee hom elke keer nie die drukkie, en die soen op die kop, maar jy gee hom niks kost nie, dan kan jy ons nou nie sê, hier die hond lief nie, verstaan nie, daar is van goed, wat by mekaar hoort, om daar die betekenis kakering, om die hele draagwaite daarvan te vul, nou, om die waarheid lief te hee, my boete en my sissie, beteken dat jy lief moet wees vir die woord van God. Kan ek vir jou een preentje skulder van wat ek in Israël gesien het? Ek het op een stadium daar so vir een maand geblei en vriende gemaakt met baie mense, christene, jode, allemaal wat saam bybelstudie gekom het, was een hele snaakse prentkie gewees van uh, baie, baie besonderse dame met die naam van Ruth Heflin wat daar in Jerusalem gebleid, ek het so n maand ook daar gebleid en sy het bybelstudies aangebied wat dan selfs dier van die joodse rabbies bygewoen is so een goeie invloed het sy gehad en wanneer ons in die bybelstudies gesit het, en daar later tebedien is, het ek nou, want ek was baie geïnteresseerd aan hulle gedrag, dit was vir my amper verbuisterend om hulle te sien, hier saam met die klomp kruis, dan is dit bybelstudie doen, met al hulle, hulle kleren, draag wat hulle het met die hoed op, en hier langs die kant is allemaal so, een tosseltie haare aan weerskante wat so gedraai is, gekrul is, swaartlere aan en so meer en met al die goeikies wat nou voorgeskryf is. So ek was jyl verbaas, verstom verbaas om te sien dat hulle daar is. En as ons gaan teedrink het, het ek hulle nou ook nou want het was my opvallend, dat hulle nie somme ook saam teedrink het nie, want hulle is nie veronderstel om saam met nie jode aan die tafel te sit nie. Maar wat hulle wel gedoen het, is wanneer die christenen nou opgestaan het, Daar waar hulle nou gesit het Het sommige die bybel, hulle bybels wat hulle nou gehad Het sommige so op die grond langs hulle neergesit Soos dit die Gebruikers van my mense En dan het hier die joode Terwyl die christene nou daar Angestap het om thee te doen Dan het hulle gestap en die mense Sy bybels van die grond Of opgetel En het op die stoel gesit Want hulle verstaan nie dit nie, hulle verstaan nie ons christenes verhouding wat ons met die weibel het nie en as jy nou jood goed leer ken as jy nou binnen in hulle kringen kan inbeweeg waar hulle bybel studie het, en sy sien hulle te sak by hulle en binnen in die sak is daar een klompie voorwerpe soos onder andere die bybel. Maar ook een gebedsdoek en so meer. En as hulle die, die bybel uithaal, dan is die heel eerste ding wat hulle doen, is hulle soen die bybel, soen die, die bybel letterlik, soen die bybel. Nou, hoekom het ek dit nou gesê? Ek het net nou vir jy gesê, dit is een, een van die maniere om om liefde uit te druk. Nie waar nie, jy sal met my saamstem. Ek het nou met die marahond as een voorbeeld genoem, maar wat van mense wat mekaar soen, is dit een uitdrukking van liefde? Dit definitief nie een uitdrukking van haat nie, behalwe as jy nou denk in termen van Judas. Kan jy nou wat hy gedoen het? toe Jezus verraai het waar hy verkoop het, vir een klomp minstukke, het hy nogal die vermetelheid gehad, om na Jezus te stap en om te soen. Jy sê, dus waar al die dinge van waar my ons probleem het, dat gedrag nie altyd dit is wat mense voorgee om te wees nie. So mense raak op ty keer een verward in al die goed, soos wat jy nou groot word, en mense die herken het, en mense sekere dinge gedoen het, dat jy vreemde associaaties daarmee het, wat nou nie recht is nie, so onduin nou, ons het allemaal hierdie moeilijkheid en probleme, met begrippe, soos een zoon, wat by voorbeeld, by die dome nie, of die leraar van die gemeente een afspraak gemaakt het en met hom gaan praat het, want die seense pa was een ouderling by een bepaalde gemeente. En het sy pa leer ken, hy het gesien wat sy soort van gedrag hy het, en hoe hy allemaal in die aan behandel het en hanteer het. en vir die dominee gesê het, maar hoe is dit nou, nou moendlik, of die leraar, hoe is dit nou moendlik, dat sy pa nou in die kerk daarvoor sit, daar die baie speciale plekke van ouderlinge, maar in sy eie huis, is daar absoluut geen liefde, soos in niks nie. Soos wat die sien nou liefde verwacht, dat iemand dit moet openbaar daar nou net ons het allemaal verskillende begrippe hiervoor, nee. daarom het ek gepraat oor die verskillende woorde maar lief die waarheid lief te om die waarheid lief te he mense is om Jezus lief te he, want hy is die waarheid En as jy aanvaar het dat hy die waarheid is, dan is sy woordmos ook hy self, want hy is dan die woord. Dan moet een mens toch liefde hee vir sy woord. Kom ons neem weer een voorbeeld. Toe mense is verlief op mekaar en praat met mekaar en gesels met mekaar en stuur vir mekaar, sê nou maar nie ouda, briewe. liefdeswoorde en soe meer wat op jy die briefie geskryf word, wat die persoon dan, wat het nou ontvang, baie hoog aanskryf en het bewaar, en het oor en oor lees, hier die woorde van liefde, wat hier die bepaalde persoon nou teen oor die persoon uiter, liefdesverklarings, kom Word dit so as een klein nood bewaar? Hoekom word daar soveel aandacht aan gegewe? Hoekom word dit gelees? As jy een persoon lief het en jy sien daar is dan, sê nou maar, een boodskap gestuur, dan wil jy so gevinnig as moontlik die inhou daarvan lees. Stem jy saam met my, ek praat nie nou nonsens nie, nee. Nou, dit is moest die selfde as ons nou God lief het hoe kan ons nou nie sy woord lief heen hee? Dan wil ons moest nou weet wat hy sê. So, net hier die een versie, dra soveel waarheid, as ek om net dan nou weer kan lees, die ouderling aan die uitverkoorde vrou en aan haar kinders, wat ek in waarheid lief het, en nie ek alleen he, maar ook almal wat die waarheid leer ken het. En so kom ek nou vir jy sê, ek het al baie met studenten te doen gehad, baie, baie, baie studenten van die woord van God, wat predikante wil word en eendag die woord wil verkondig en dan nou noodwendig, as hulle nou hier by ons inrichting studeer, moet hulle nou ook by my klas krijg, en dat sommige van hulle, die woord so lief begin krijg, dat hulle my ook lief krijg, en dan weet ek, dan weet ek dit hier binnen in my, die enigste rede ook om hierdie student van my hou, as ek daar die woord kan gebruik, of sê lief het, is omdat daar die persoon, daar die student, die woord van God lief het. Dis alrede. Daar is een antlang, daar is een vibrasie, daar is een resonantie wat plaas tussen my gees en iemand anders, sy gees wat ook God lief en sy woord dus lief het. Want ek met jou sê as ek hier praat, praat ek nou nie eindelijk iets anders as Godse woord nie. Ek het nie die begeerte om hier enig iets anders met jou te deel as die inhoud en die rijkdom van Godse woord nie. En as jy Godse woord lief het, dan sal jy die heel tyd omtrent en jou geest wil sê Amen, Amen, Halleluja, say it again brother. Goed, kom ons lees verder, hy sê, terwille van die waarheid wat in ons bly en by ons verewig sal wees. Wow, denk net hieran. As die waarheid in jou bly, dan bly dit daar verewig. God kon bly nie tydelik by ons nie, mense. Hy bly verewig. God verander nie. Jo, om ek lees het weer vir jou. Terwille van die waarheid wat in ons bly. Hoe kan die waarheid in die mens bly? Wel, God bly in ons, in die persoon van die Heilige Gees. En die Vader en Seon en die Heilige Gees is een God. En hulle stem met mekaar saam. Dit nie wonderlik om dit te weet nie. wonderlik, wonderlik, wonderlik, om te weet, dat die waarheid in ons kan bly. En as die waarheid in ons bly, dan bly die waarheid verewig by ons. En dan het ons mekaar lief, Dit die waarheid wat ons aantrek, dit die waarheid wat in ons woon, wat ons na mekaar aantrek. Die Heere sê, my skapel luister na my stem. En hy sal nooit die stem van een vreemdeling volg neem. dit word onmiddellik, in een mense gees, stel jy dit onmiddellik, soos in onmiddellik op, jy weet nie altyd, wat dit nou rechtig is nie, soms kan nie jou vinger naap leen nie, maar jy weet, iets is nie recht nie, en dis jou gees, wat wakker is, en vir jou waarske, en rooie lichte wat aangaan, so ek sê, al weet jy nou nie precies nie, later sal jy dit wel ontdek. Johannes skryf hier verder in vers 4, hy sê, ek was baie bly, dat ek van jy kinders gevind het, wat in die waarheid wandel, soos ons gebod van jy vader ontvang het, En nou bid ek u uitverkore vrou, nie asof ek een nieuwe gebod skryf nie, maar een wat ons van die begin afgehaad het, dat ons mekaar moet liefhe. En dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy geboeie. Dit die gebod, soos jylle dit van die begin af gehoor het, dat jylle daarin moet wandel. Nou die waarheid is mos nou Godse woord. Want baie verleiers het in die wereld ingekom, die wat nie beleid dat Jezus Christus in die vlees gekom het nie, dit is die verleier en antikryst. Wees op jylle hoede, dat ons nie verloor, wat ons dier arbeid verkry het nie, maar een volle loon ontvang. Mens moet nie afweik van die waarheid nie. Omdou mense die anti-waarheid, dit wat teen die waarheid is, dit wat vals is, dit wat onerg is, werk soos roes, As jy nou een motor sien wat roes het, dan sal so jy sien die roes groei, word, die, groe, die roeskol word al groter, en groter behalwe as jy dit nou kan behandel, was jy dit nou net so los, dan groei dit, Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons dier arbeid verkry het nie, maar een volle loon ontvang. Elkeen wat een oortreder is, en nie bly in die leer van Christus nie. Hy het God nie. Mense is geweldige stelling wat hier staan Elkeen wat een oortreder is, het nie bly in die leer van Christus nie. Hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Soon. En nou, daar is Jezus met sy disciples gepraat, en hulle vraag vir hom, toon ons die vader, en hy sê nou, hoe vraag julle vir my so vraag, ek is al so lang by julle, weet julle nie, die vader woon in my nie, en ek woon in die vader nie, as jy my gesien het, jy die vader gesien, nou sê Johannes, as jy in die waarheid bly, in dit wat Jezus gesê het, hy sê, wie in die leer van Christus bly, hy het die vader sowel as die soon. Mens, het is geweldige stellings. Dat as jy in die waarheid bly, as jy in Godse woord bly, want dit is Godse woord is die waarheid. As jy daar in bly, dan kom bly die vader en die soon binnen in jou en die Heilige Gees is by hulle al ook teenwoordig so, dan woon die Vader, die Seen en die Heilige Gees in ons. En het bly verewig so. Dan sê die Bijbel nou, moet jy mooi luister, as iemand na julle kom, en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in jylle huis, en groet hom nie. En weet jy, daar is nou baie mense, omdat hulle nou nie die skrif ken nie, en vooral nie Johannes se briewe ken nie, omdat het klein kort briefies is, hier reg in die achterkant van die bybel, lees baie min mense Johannes se briewe, wat baie jammer is, dat hulle dit nie bestudeer nie, want jy moet nie net Paulus' briewe lees nie, jy moet ook Jacobus, en jy moet ook Petrus, en jy moet Johannes' briewe, dit is allemaal deel van Godse woord, dit kan nie somme net sommige briewe maar lees, ander, of sommige evangelies, of sommige boeken, en ander nie, want dan het ons, ons nou nie die volledige preenkie nie, So, waie mense sal vir jou vraag, nou, hoekom groet jy nie die persoon nie? Dis ons nie mooi nie? Nou, wat staan hier? Luister nou mooi hier. As iemand na julle kom en hier die leer nie bring nie. Wat een leer? Die leer van Christus, die volle waarheid. Ontvang hom nie in jou huis nie, en groet hom nie. Val jy amper van jou stoel af, waar jy nou sit. Dat jy sommige mense nie in jou huis moet noe nie, en sommige mense ook nie ees moet groet nie. Hoekom nie? Die bybel los ons nie, maar sommer net so in die duisternis nie. Duister mooi nou. Want die een wat groet het gemeenskap met sy bose werke. Jou. Het jy dit geweet? Wel as ek jou raad kan gee my boete, en soos jy wat nou na my luister, jy hoef nie te te glo wat ek nou vir jy sê nie, maar ek het nou my net vir gelees, dan kyk jy in die tweede brief, van die apostel Paulus, en jy kyk, hy het net een hoofdstuk, en jy kyk daar, by die elfde vers, dat as jy iemand groet, wat die valse leer verkondig, dan die gemeenskap met daar die persoon, kom ons die waarheid moet leer ken. Een mens weet nie wat is valsheid as jy nie die waarheid ken nie. Dink ek het al op hierdie radio van mense gesê, as jy nie een echte diamant baie, baie, baie goed ken nie, dan kan iemand wat onechte diamante maak, want het word gemaakt, sal hy dit aan jou kan verkoop asof dit die ware Jacob is. En ek het ook al gesê hier op die radio, dat ek in Kimberlie groot geworden, waar daar baie diamante is, allemaal weet van die diamantstad, Kimberlie, baie mense denk daar so baie diamante het lees om die straat. Nou kom nou mense, dan reil hulle dier die stad, en dan gooi hulle brandstof in en dit is nou waarheid wat ek nou vir jou sê en om het hulle nou weet dit is nou die diamantstad dan vraag hulle sommer vir die petroljoggie weet jy nie waar ek diamante kan kry nie of kan koop nie of kry, of koop nou net daar trap jy in die slagijsters wat daar gestel is by al daar die petroljoggies omtrend want hulle het nagemaakte diamante vir hierdie onnoosel soort mense, wat nou by een petreljogie wil kom diamante koop. Mense, daar die diamante is soos kaars, hulle word so opgepas, dat elkien wat gemeen word het, omtrent te nommer, dit word geidentificeerd, dit gaan nie net som in het weg nie, Dit word nie sommer net in die straat door mense rondgeloop, met dit het in die sakke. Dan koop hulle nou hierdie stikke nagemaakte onechte goed. Taal daarvoor het lomp geld. En as hy later uitvind en sommer stik glas wat gepoleer is of wat ook al, dan kan hy nou nie ees na die polisie toe gaan nie, want dan sê die polisie vir jou, maar jy mag ons nie handel druif in ongesluipte diamant in die meneer. Waar is julle sensie dat jy dit kan doen, as jy word jy som hechtenis geneem? Die mense weet het nou, so hulle verloor maar al laadiet om geld in. En die petroljog is daarmee jyn met al die geld. En die wacht hy van sy volgende slagoffer, omdat hulle nie die waarheid ken nie. Daarom sê die jyre, waarskie jou, sê vir jom, jy moet sylke mense wat nie die waarheid verkondig nie, Moet jy nie in jou huis innooi nie jy, jy, moet, jy moet hulle nie ees groot neem Nou, op die aarde gaan jy dit weet As jy nie die waarheid ken nie. Daarom vraag wie vir jou Koop hier tyd uit Wees hier, kom ons oor Dank Godse woord En ons kyk na die waarheid Skoud het van al die kant Ons bepyns dit, ons bepraat dit En as jy vraag het, jy baie welkom om daar oor vraag te vraag, maar daarmee gaan ek jou nou eers, moet groet hier uit Pretoria, tot die volgende keer, wat nou dan, dv, as daar morgen is, dv, morgen, dinsdag, dan is het weer omtrent hier die selfde soort tyd, en, sê ek vir jou shalom, en hoop jy het een wonderlijke nachtrus, jy rustig gaan slaap, en dat jy self ook nieuwe kracht sal hee, as daar een morgen is. Shalom. Waar is jou vreugde? Is jy vermoei, Jesus gee kracht, is jy eensam, voel jy alleen, vertel dit aan hom, want kracht sal hy gee? Sê